esteko ez emaitza ona baina ezakit ondori asko egin dira atera partida honekin, ez? Eh, e, zuguesan ez zen ez leengo leengo partida izanda, ba bueno, oraindik an e, ezagutu ber gure ateretan da ba, ba go, bat orain dela bi egun iritsi dena ta bueno, poli poli hartuko dugu martxa. Bueno, astieran nere beste partidatu ze orain Ueskaren kontrakoa hori ja eh, izango da, ez? E, bai, baina, bueno, baindako hagu ba, bihark bi sesioak ikusteko baga orte faiatu dun eta, ba, uste berriro saiatzeko. Erreintzatik e, iritxizara, hasiera batean orezko bemailan jokatzeko asmoarekin, ezakit nola hartu zenuen e, aso balera e, pausori emateko aukera? Hombre, ba, nik ustez, bon, nik eta beste taldeik guztiak ere, ba, aukera polita dela, ez, ba, e, lehenko urtean bidasoa galditu zen Atean, justo, eta, ba, bueno, berezatzen espero, baina, ba, bueno, ola eman asko ikastea eta dena batea. Talde gaztea duzue, arroiko jokari asko, besteak ere gipuzko arrak, ingurukoak, zakit nola ikusten duzun eh, aurtengo denboraldia, nola ikusten duzin taldea, gaina harte. De, hombre, denboraldia, pues, zaila, ze, ure elburu izan behar du, ba, mantentzea, ez, baina, bueno, nik ustez dena gertukoak izan da eta dena gutxe grabera dinberdinakoak, ba, A da erdia izango dela da. A ber,